Un programa de l'Associació Funcional a Ràdio Sordanyola, el 105.3 de la l'AFM. Presentat per Lídia López i Juan García. Cada dijous, de 8 a 9 del vespre, parlem de diversitat. El dia 3 de desembre es commemora el Dia de la Discapacitat. Així ho va decretar l'Assemblea General de la ONU l'any 1992. Des de llavors i fins al dia d'avui, aquest dia és un dia de reflexió, un dia de pressa de consciència, un dia en el què la gent ha de pensar que la gent amb diversitat funcional té els mateixos drets a tenir una, una societat accessible, una, una societat inclusiva, una societat que no discrimini, un camí que no és, no és fàcil i encara queda molt per recórrer. Però en aquest sentit treballa l'Associació Funcional per la Integració Social, AFIS. Aquesta associació treballa per intentar que la societat sigui més accessible i més inclusiva. Segons la ONU, eh, més d'un 15% de la població mundial, o sigui, més de mil milions de persones, tenen alguna diversitat funcional. A Cerdanyola hi han 3.796 persones i més de mig milió a tota Catalunya segons dades de l'Oficina de Treballs i Afers Socials. Totes aquestes persones es troben amb, amb moltes dificultats en la seva vida diària. Ve a l'hora de buscar una feina, a l'hora d'estudiar, de, de, de coses tan bàsiques com l'educació, el treball tot això ha de, de desaparèixer s'han de, d'eliminar de barreras i bueno en aquest sentit pues per tot això serveix el, el dia de la discapacitat para eliminar totes aquestes barreras y continuar al camí para una per una societat més més accessible més inclusiva ah En aquest sentit, Espanya va adoptar al 2018 la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Diversitat Funcional i el seu protocol facultatiu, que en aquest 2016 es, compleu, es compleixen 10 anys des de la seva aprovació. La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Diversitat Funcional reconeix que l'existència de barreres pot impedir la plena participació efectiva a la nostra societat, en igualtat de condicions amb la, els altres ciutadans. També estableix com a principis generals el respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, la no discriminació, la participació de les persones amb diversitat funcional i la inclusió plena i efectiva en la societat, societat en, el, en el respecte per la diferència, la igualtat d'oportunitats i el dret a preservar ...la identitat dels nens i nenes amb diversitat funcional, entre d'altres. Per la seva banda, sobre l'accessibilitat universal, remarca el dret a viure de manera independent... ...i de participar plenament en tots els aspectes de la vida. Us deixem amb un tall d'àudio de tot just dos minuts on s'explica breument què és una convenció. para mí. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué es una convención internacional? Es un acuerdo que se firma entre los países. Los gobiernos del mundo se proponen hacer todo lo que sea necesario para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y libertades que el resto de la población. Es importante Que todos y todas Conozcamos cuáles son nuestros derechos Igualdad entre hombres y mujeres Las leyes existen ¿Qué hacemos nosotros Para que se cumplan? No discriminar Niña más discapacidad Igual mayor discriminación Ser independientes Pensá si alguna vez hubo algo que quisiste expresar y no pudiste, ¿qué hubieses necesitado para hacerlo? Respetar las diferencias. Educar es la mejor manera para luchar contra los prejuicios, las falsas ideas y creencias que hay sobre las personas con discapacidad. Acceso. Para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y puedan participar en las actividades que desean, es necesario que no existan barreras que se lo impidan. Derecho a la identidad De verdad es algo inexplicable. Yo sentí que realmente era parte de la comunidad sorda cuando sentí que encajaba sin estar excluida, que entendía todo, que todo estaba hecho para mí. Participar Com no, com no podia ser d'una altra manera, avui el nostre dia, el nostre programa, està dedicat íntegrament al dia de la discapacitat. I volem donar veu a, a aquestes associacions que dia a dia treballen com, com fa AFIS per, per aconseguir que, que s'arregli una miqueta tot aquest panorama que hem estat explicant i que sigui una societat més accessible, més inclusiva i... Bueno, volem donar eh, la veu a ells que es presentin, que ens expliquin, que fan i bueno, doncs no sé, comencem per tu mateixa, Carme Hola, bona tarda, uh, jo sóc la Carme, vinc de l'associació del Seimer de Cerdanyola Nosaltres atenem, uh, sobretot els cuidadors, per això es va crear Uh, però ens vam trobar amb el, la problemàtica que si venien els cuidadors la majoria no tenien on deixar precisament per la seva discapacitat els malalts, la qual cosa ens va entre cometes obligar a crear una sèrie d'activitats perquè ells puguin uh, realment viure cada dia una miqueta millor, sabem que a diferència d'altres discapacitats, com que és una malaltia neurodegenerativa, aquesta mai podrà aconseguir que els malalts siguin independents. Al contrari, cada cop la dependència dels altres és més gran, però sí que és veritat que li podem donar presència, a que volem que els malalts formin part de la societat perquè no han d'estar apartats sota cap concepte i venint a la nostra associació intentant que tothom sigui una miqueta més conscient que aquesta malaltia només és una malaltia, es pot viure perfectament amb ella i ajudar-los els eh, malalts i d'aquesta manera també ajudar els cuidadors. Llavors tenim tota una sèrie d'activitats de dilluns a dijous eh, que fem que ells puguin sociabilitzar una miqueta més per tal de no apartar-se perquè és una de les discapacitats que produeix la malaltia d'Alzheimer és precisament eh, que estan en ells mateixos i deixen de formar part de la societat que els envolta llavors això és una miqueta problemàtic perquè cada dia és un cercle que es tanca més i més eh, si venen cada dia a la nostra associació fan diferents activitats com pot ser arteteràpia o psicoterapia eh, fan una gimnàstica especialitzada per ells i també fan eh, motivació cognitiva que és el que els fa està una miqueta més dintre de l'actualitat, dintre del món, dintre de la realitat de cada dia. Uh -huh. Molt bé. Abans, volies afegir alguna cosa més? No, Donem res. pas a alguna Perdona, cosa més? Sí, més que res, volia aprofitar aquests dies i ara la ràdio i tal per veure si a Cerdanyola tothom es pot sensibilitzar una miqueta més de cara a aquest grup, que com tots els grups que tenen discapacitats estem necessitats, sobretot de recursos, Mm -hmm. um, això és una crida a l'administració sobretot a però les entitats privades les empreses privades tothom que vulgui pot aportar coses encara que no s'ho només que s'apropin a nosaltres a qualsevol de les associacions i ja com realment podrem trobar una solució perquè ells puguin col·laborar i tothom podem viure una miqueta millor Hi ha algun telèfon, algun mail de contacte Poden, on poden entrar en... directament a la nostra web que és www.acfacb.com o poden escriure un mail a info arroba vale, perfecte. Doncs donem pas a Paco. presenta la teva associació. Què feu? Qui sou? Bona tarda. Bona tarda. Uh, sóc el Paco i també he vingut uh, sí. des del centre. He vingut... Uh, centre... No has vingut sol? No, ja sol ah, no. no estic. senta també a, a les... Soy la Jéssica Benítez. La Jéssica ah, Benítez. Hola, Emili Noguer. Eh? Eh, nosaltres som el centre ocupacional Barcanova-Montflorid. Eh? Som un centre ocupacional sí. que dona servei eh? a, a nanos amb discapacitat mental, amb eh? uh -huh. més de 5% de discapacitat, de disminució, brema per l'administració, i una mica fent una mica d'història, eh? doncs ells ja tenen les seves activitats que potser seria millor que els expliquessin. Uh -huh. que feu allà, al centre ocupacional? Emily, per exemple, explica'ns què explica. fas. Em pues sí. sí. bolso eh, tuerques, a vegades tornillos, i la poso en una bolseta de, de color vermell. Uh -huh. ...y lo vamos haciendo... ...y los ponemos en una caja grande... ...ajá, muy bien... ...hemos hecho mucho por eso... ...hemos trabajado mucho y... ...muy bien... ...pues mira, esto es... ...esto es lo que iba diciendo... ...¿y hacéis también actividades lúdicas también... Uh -huh. ...o... ...o hacéis algún otro tipo de actividad... ...que no sea trabajar... ...en ¿eh? no, tra eh, tiempo libre... ...¿y uh -huh. qué hacéis en el tiempo libre? ...combre, cuando hace sol y no hace frío... ...pues jugamos o a sea, fútbol el patio... ...muy bien... Uh -huh. Jéssica, ¿vols a pedir alguna cosa más? Sí, que hacemos gimnasia Fuera o dentro sí. Arriba o abajo Y hacemos música los viernes mm. ¿Y bailáis? Cantamos, karaoke o lo, sí. o lo que diga el, el Paco ¿Y a, a ti, jessica qué es lo que más te gusta hacer, por ejemplo? La música la música. Ay, A mí también ¿Os gusta, ¿Qué os gusta de la música? Cantar, tocar algún instrumento Hombre, de la música me gusta tocar a mí Y también oír música. Ah, muy bien. ¿Qué tipo de música te gusta, Emili? Pues a mí... Mm -hmm. grupos heavies. ¿Grupos heavies? Sí, como, de rock duro, sí. Mm -hmm. Por ejemplo, Tim Palpel, a Elon Biden, a Fedefe, a Elon Biden, ah. Blast Shabat, ah. Metallica y todo eso. Muy bien. ¿Y a ti, Jessica, qué tipo de música te Me gusta? Me gustan todas. Hola, hola. Sí, per una pregunta a ella li gusta estremotruro sí, o te gusta guants ahí aquí no m'acordo bien jo m'he equivocado, bueno. me equivocado. Bueno. Eh, doncs eh, clar ells diguem-ne que et fan una vida de centre no? sí. i l'any 2010 ah, bueno, ja. se'ns va ocórrer a tots doncs eh, feien un treball de ioga eh? uh -huh. feien molts uh -huh. anys que feien ioga sí. I vam pensar, sí. bé, si aquest ioga ens serveix a nosaltres com per jo. estar bé, per què no oferim això Baixareu. a la societat? Oh. I l'any 2010 eh, vam baixar a l'Ateneu, i què ven fer a l'Ateneu? En qui practicar ioga? A ah, l'Ajus. Amb l'Ajus, amb la gent de la Tancada. Fem un, un grup que encara portem des del 2010, cada dilluns, sí. un parell d'hores, sí. baixem aquí l'Ateneu, sí. i fem un treball conjunt. Ah. Ah. Ells i els... I els ets com de diuen, no? Sí. <ríe> llavors és un projecte molt maco perquè tots ens enriquim. Sí. Tots ens toquem. Clar. Uh, bé, necessitava que ens coneixessin. Ah, molt bé. Que sapiguessin com som i que ens toquessin uh. tal com som uh -huh. i de la manera que som. Ja. I encara tenim aquest projecte, doncs, que, que, que la veritat és que té molta acceptació que hi ha molta gent que vol entrar-hi i que estem molt orgullosos i molt contents. Actualment, Voleu... és, molt és molt gran? Mira, es, estem fent un grup d'unes 15 persones. Uh -huh. No, 17 persones, 17 perdó. Persones. 17 persones que cada dilluns es troben per... 17 persones només de Barcanova o... No, no, no, barrejats. Amb el, amb sí, sí. Avis? La Gràcia, que és un projecte que realment sí. re -re -re -re no, no, no coneixem si en un altre lloc s'està fent, uh -huh. uh, ho fem a la, a la vegada. Sí a la vegada, la pràctica és a la vegada ja. la pràctica de yoga és sí. completament inclusiva no? permet, permet adaptar-se a cadascú ja. eh? i llavors en aquest sentit doncs, eh, ells, ells van i practiquen i ens coneixen sí. tal i com són fent, no, ens adaptem a tots ja. per igual ja. voleu explicar alguna cosa la, del taller de yoga aquí l'ateneu que fem postures uh -huh. eh, a a veces jugamos con, con los globos. Uh -huh. ¿Cómo es esto de jugar con los globos? Pues, no, ¿En, ¿En las clases los... de yoga? Sí, sí, nos lo ponemos en la espalda y hay que llevarlo ah, en la espalda. Y también, okay. y también sí. vamos a dar vueltas alrededor. Nos hemos de tocar. A mica, ah. de de que tocar hay hay que taparnos los ojos también sí. para confiar en los demás. Sí, sí. hemos de confiar a los demás. Muy, de Muy sí. Sí. Y después, hace unos tres años, doncs, ven pensar que también estaría bien que ens coneixin per a les escoles, una ja. mica per veure si tot el prejudici que a vegades ja. podem portar a sobre el podem revertir d'alguna manera. Ah, eh. I on vam anar, Emili? A quina escola ven anar? A demanar per fer ioga? A l'escola Xarau. No te vamos despedir. I portem uns 3 anys fent un treball de ioga també, que ens va molt bé, aquesta tècnica, amb nanos de 7 anys oh, ah, perquè d'igual oh, manera ens coneixin tal com som Molt bé, perfecte Nosaltres pensem que totes les persones eh, sí, sí. Són totes iguals eh? Són totes iguals i totes necessiten relaxar-se i totes volem connectar amb el benestar sí. Per tant, tot el sí. que fem pot sí. estar bé, bé sí. Voleu explicar alguna cosa de l'experiència al Xarau? I què us agrada més? Fer ioga sí. amb els jaios o amb els nens? A mi amb els nens Oh, nens, a mí més... también ¿Sí? ¿Es, sí. Més es más divertido Bueno, y es, y es más novedoso ¿no? Porque una cosa porta seis años y la otra porta menos tiempo Es más reducido yeah. ¿eh? Entremos a la escuela Nos conocen por nuestro nombre Las canciones que hacen en el xarau Que el Paco no, nos enseña Cantemos uh -huh. plegados ah, Por eso te gusta oh. a ti más, Jessica, porque a ti te gusta cantar sí. Muy bien Pues, perfecto. Paco, si alguien quisiera ponerse en contacto con vosotros para colaborar, como, ¿tenéis alguna direcció de e-mail, algún teléfono? Te puc donar el telèfon El pues telèfon sí. el 93-692-881. Vale. Eh? I trucant allà, doncs, ens trobarà. Claro. Vale. Ens poden posar en contacte amb vosaltres i us poden col·laborar amb vosaltres o participar o... Que vulguin, no? si posa Barca Nova suposo que també per internet sortiria oh. eh? vale. esteu? estem al barri de Montflorit vale. som un centre petit Calle 6 ca carret d'Aragona número 6 vale. sí senyor, del barri de Montflorit bueno, doncs ja hi seria tot per, per avui eh, moltes gràcies per estar amb nosaltres <ríe> no, no, no, a qui en queda? a qui en queda? a qui en queda? vida así me siento Fue a soplar las velas y enseguida se apagó Vi pasar mi vida y aunque me disto Doncs continuem amb la nostra tertúlia. Ens queda un ponent. Mm. Bona tarda. Bona tarda, jo soc Juanjo. Juanjo. Vengo de l'associació Tortuga-Cerdanyola uh -huh. Sense Barreras. Vull uh -huh. eh, treballar a Cerdanyola uns 19 anys. Uh -huh. eh, en aquesta trajectòria hem vist molts canvis a la població de Cerdanyola perquè nosaltres hem lluitat molt som una associació més bé d'àmbit de persones amb disminució física uh -huh. on sempre hem acceptat qualsevol disminució uh -huh. i nosaltres en 19 anys de trajectòria hem estat lluitant perquè Sardanyol ha sigut una ciutat menys accessible en el transport públic, en els comerços, en els carrers que abans no podien anar, com ara podem anar d'un lloc a l'altre. I... No sé si vols. Quines problemàtiques us trobeu més sovint, per exemple, a Sardanyola? Els carrers, per exemple, que, que no estan ben adaptats? Eh, sí. Uh -huh. Avui dia està millor que fa 19 anys, però encara queda trajectòria per fer. Sí. Uh -huh una donia per fer i donar-li un hincapié a l'administració que a vegades eh, no és que vulguem que gasti calés però fa obres sense pensar en una cadira de rodes eh, que ell és pensar que ella l'ha adaptat i el que ha un entrebanc per a una persona amb cari de roda i ha de tornar a fer-lo. Uh -huh. I, I els comerços són accessibles per vosaltres a Cerdanyola o, vull dir, botigues, bars, tot tipus d'establiments de, de, públics estan ben adaptats per vosaltres o oh. els falten moltes coses? Avui per avui hi ha algo però és un recorregut Eh, encara la, el comerç privat molt, molt, molt llarg perquè falta moltes coses si jo puc intervenir un moment sí. una de les discapacitats que sol Uh, tenir la gent que té malalties d'Alzheimer és que al final es queden sense poder caminar. Sí. Hi ha molta gent que va en cadira de rodes o amb caminador. Uh -huh. uh, hi ha problemes. Jo vaig amb la meva mare que té Alzheimer i va amb cadira de rodes i perquè sóc jo la que conduïixo la cadira de rodes, però hi ha algun, algunes barreres que són totalment inaccessibles. I a més jo penso això jo ho puc salvar perquè jo sóc la que li dono l'empenta però tal com vas tu, Juan Carlos, eh, és, és com impossible una persona que pugui... I de vegades només és que a la vorera hi hagi eh, la vorera aixecada per les arraels dels arbres, pel que sigui, és impossible. Eh, jo demanaria des d'aquí a l'administració que per tots els que tenim aquesta problemàtica de la, de la discapacitat física uh -huh. que no sé qui ho ha de fer si la policia urbana si les, les brigades d'obres no sé, però que vagin controlant sobretot les voreres perquè de, de vegades hem d'anar hem de baixar a la carretera per poder continuar el nostre camí perquè sí. són totalment impracticables eh? Nosaltres sí. que estem al barri de Montflorín Uuuh, allà patim primer un desnivell que ja de per si el sí, barri és així, però però sí que hi ha... La rampa. No hi ha vorera. Ah. Llavors, qualsevol moviment que facin per donar una volta pel barri, que és algo molt senzilla i molt simple, es converteix en una situació que hem d'anar amb molt de, amb molt de, de compte clar. perquè pot venir un cotxe i... I atropellar-te. Sí, sí. sí, sí, sí. eh? Llavors, no hi ha ni voreres, a vegades. Una altra barrera sí. que jo crec que també és molt important, i tu m'ho confirmaràs, Juanjo, es al tema del, del transporte público. Es El transporte no público estaba, es muy muy inaccesible todavía, ¿verdad? Estaba para hablar. Se ha conseguido mucho. Ahora que la mayoría de autobusos tengan rambas, pero en conseguido que la ramba sea manual, porque la ramba automática mmm, no hacía nada. Eh, manteniment i sempre estava espaiada ja. a, Juan, vols afegir alguna cosa? Sí, ja, ja que estem amb el tema, amb el tema de, la, de les barreres arquitectòniques mentals, etc. Uh -huh. nosaltres fa, fa aproximadament un any, un any i dos mesos escassos que tenim, tenim una, una campanya que està a la xarxa, que és pública i que totes les entitats que estan aquí a la taula i a Salanyola i a Espanya o a Catalunya o on sigui poden, poden col·laborar. En aquesta, en aquesta campanya recollim les imatges de la falta d'accessivitat ja sigui cognitiva, ja sigui eh, sensorial ja sigui física i les pengem amb un hashtag a les xarxes socials. Sí? Uh -huh. I tenim el compromís de, del govern de Salanyola de que aquestes que aquesta falta d'accessivitat eh, s'anirà arreglant. Uh -huh. Clar, nosaltres, solets, no podem, no podem lluitar contra, contra el govern, contra l'administració pública. Uh -huh. Igual que la companya Calma demanava el recursament de les, de les demés ciutadans, nosaltres també demanem recursament de les més entitats i ciutadans que sumin aquesta campanya que ja està en marxa Uh -huh. i d'una vegades per totes l'administració pública es doni compte que és una necessitat real que nosaltres puguem anar a tots llocs uh -huh. sortir de la ciutat amb transport públic eh, comprar els comerços i bueno, fer, vida, fer vida normal com tothom uh -huh. només era que, això que volia afegir Molt bé, perfecte eh, doncs és una bona mira. iniciativa Jo sí? queria fer-hi un cas és es... ara me'n si sí, haguessin sí, unes eleccions, eh, jo per anar al col·legi electoral, uh -huh. jo que vaig encadir a les rodes sí. jo en el col·legi que me correspon eh, tenen una rampa feta, mal feta, que jo no puc accedir al col·legi per anar a votar per mi Ja. Doncs aquestes coses són les que s'han d'anar solvantant a sí. poc a poc i bueno, és que des d'aquí fem una crida a, bueno, a les administracions públiques, sobretot, que, que, que facin un cop d'ull i revissin les, bueno, pues, les lleis o les obres o, bueno, i la, la gent també que, que dissenya les ciutats, que, que pensi, que això ja ho hem dit alguna vegada aquí, que pensi que una ciutat ha de ser maca, però sobretot ha de ser accessible per tothom. Lídia, puc afegir sí, una coseta? Sí, Juan. Jo, jo crec que l'empenta la, la, la tenim que donar nosaltres. Sí, que ser la ciutadania molt, molt, també, molt, les associacions, molt, molt pesats, nosaltres... Sí. Sí. Sí. Està nosaltres per mm. empenyar a l'administració la, pública i faci alguna cosa. Sí, doncs això, entre tots, és una mica mm, juntar forces i entre tots, doncs, aconseguir una miqueta més d'accessibilitat. De, Nunca des tus datos a la chica de la lavandería. Amb que estès de passa te podria meter en problemes. Des tus datos a la chica de la lavandería Fui barba y se largó haciendo eses Nos encontramos en el ascenso No pude verle la cara Cuando miré por el retrovisor No había nada Bé, bueno, doncs estem arribant al final d'aquesta tertúlia. Si voleu afegir alguna coseta més, Carme? Sí, jo des de l'associació um, faig una crida, vera veure, um, que és molt important, jo no sé si les altres associacions ho necessiten, nosaltres necessitem voluntaris i és molt important que siguin voluntaris del propi poble perquè és una manera també de conscienciar directament a la gent de que vinguin, de que vegin de què es tracta i que puguin col·laborar. Uh, no sé les altres associacions on està Juanjo, si ells necessiten algun tipus de voluntariat perquè els ajudin a fer tasques de qualsevol tipus, nosaltres sí que necessitem per assistència directa als malalts a fer totes les activitats que tenen. Nosaltres, de moment, no incident um, de voluntaris dia a dia perquè eh, per sol, les persones més o menys del voltant eh, ja tenen seva vida més o menys Solventada i quan venen a l'associació no ens dediquem més bé a lluitar per la barrera arquitect arquitectònica. Sí, és mateix mala sí, és que és una miqueta diferent perquè és el que abans parlava. ells tenen sempre una possibilitat de guanyar independència. Clar. Les nostres discapacitats, els malalts d'Alzheimer són molt dependents. Sí, i serà difícil que guanyin independència. El que sí, se'ls pot ajudar donar un cop de mà és que tot sigui una miqueta més fàcil sí. i que ells estiguin integrats en la societat, que no se'ls... Hi... perquè de vegades sabeu que tenen alguns episodis de violència, no, eh, alguns sí. episodis no. agressius i tal. Eh, això pot passar en qualsevol moment. Llavors, que la gent sigui conscient de que no no és que ells vulguin ser així, no és que això sigui una conseqüència per voluntat pròpia del malalt, sinó que és realment una discapacitat que li proporcionen. la malaltia. Els voluntaris han de reunir alguns requisits específics? Sobretot o... moltes ganes de treballar amb gent amb aquest tipus de discapacitat i, òbviament, que tinguin ganes d'ajudar. Sobretot. Vale. Um, nosaltres volem que aquests voluntaris vinguin una tarda a la setmana i que es comprometin realment a, a fer-nos costat. Vale. Doncs recorda'ns el, el, el, el, el, el mail vale. i el... El i mail la... és info web. arroba uh -huh. i la web és hfacbbaixa.com La eh, a AC, C de Casa, sí. F de França, AA. I després C de Casa i B de València, perquè és l'Associació vale. de Cuidadors Familiars de Malalts d'Alzheimer de Cerdanyola del Vallès. Per això és la C, B baixa del final. D'acord, vale, perfecte. Vale. De totes maneres, estem al carrer Santa Maria, número 17, sí. que és on està l'associació de veïns de Sant Ramon, uh -huh. i allà estem de dilluns a dijous, de 6 vale. a 8 de la tarda. Vale. telèfon teniu? No, no en tenim no en cap telèfon vale. només cas, ha de ser si és... via internet exacte, si vale. es posen en contacte o si venen allà qualsevol tarda eh, qualsevol de nosaltres el podem atendre i a partir d'aquí ja iniciaríem la col·laboració doncs molt bé, moltíssimes gràcies jo Juanjo. volia, volia referir-me a una cosa sí. aquí a Sardanyal s'està estenent molt una moda molt una moda que tant per a tu, Lídia, per a mi, és molt dolenta, són els panells publicitaris dels comerços, que sí. posen Hòstia. en el carrer un, una pizarra publicitària sí. del, del comerç ah. i invadeixen tota la vorera Clar. i tant una persona invident, com una persona en cadira rodes, com un malalt d'enzheimer o qualsevol persona, li impedeix poder caminar per la vorera. Mm -hmm. Clar. O sigui, deixen fora de la cera. O sigui, et, et tapen amb la, amb la publicitat, les pissarres, amb mitja, ocupen mitja cera. Sí, mi que és veritat. Sí. Jo, anant sí. amb el bastó, també ho he notat. Però, bueno... Eh, dit queda moltíssimes gràcies a tots per estar amb nosaltres aquesta tarda gràcies per participar i ja ja sabeu que quan vulgueu aquesta és casa vostra gràcies, gràcies a vosaltres gràcies. i quan tinguem que donar un toc a algú ja està bé ja vindré bé. cap aquí perfecte, moltíssimes gràcies, gràcies que nos den su bendición este es un temps de cobardes. Y mientras tanto, en los patios traseros, los fantasmas juegan a detener el tiempo. Antes de saltar la valla y echar a volar, gracias por los días que vendrán. dia 3, aquest dissabte, és el dia que es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. Per tot, a, per tot això, l'Ajuntament, conjuntament amb la taula de treball de l'àmbit de la discapacitat, han preparat un programa on estan recollides diverses activitats per commemorar aquest dia. El programa estarà presentat per Albert Castro. La Creu Roja portarà a terme un flash mob la Coral Funcional, conjuntament amb la, amb la, la Coral de l'Associació Funcional, la Coral Funcional, eh, faran una actuació en directe. La lectura del manifest la farà el Víctor Cortada, Catalunya portarà a terme una actuació de Calaisus i, per últim, Espadi farà un sumba som, per tota la ciutadania. Bona tarda. Mm. En la piel de pegaros corazones rotos Bébelo de un trago mi cariño es una miel Sangre de perdón para el pecado Tú venías de antes de miles este años luz Yo traspasé los sueños como hiciste tú. Solo se me ocurre antes de empezar a andar. Gracias por los días que vendrán. Avui comptem també amb, amb, la, amb la col·laboració dels nostres especialistes. Com sempre, Ainoa Rubén... Inés, però avui ens donaran la, la seva opinió sobre el dia de la discapacitat. Hola, bona tarda. Crec que dies com aquest són necessaris per sensibilitzar i educar la població, ja que moltes persones no veuen, o no volen veure, que de vegades es vulneren els drets de les persones amb diversitat funcional. Tothom té dret, per exemple, a passejar pel carrer. I si tens unes voreres de mig metre, una persona amb cadira de rodes ha d'anar per la carretera i arriscar-se a tenir un accident. El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat és un recolzament important de les associacions com l'AFIS, que tanta feina fan els altres 364 dies de l'any. Buenas tardes. Para mí el Día de la Discapacidad es un día que en el fondo no se tendría que celebrar, ya que no debería ser necesario tener que celebrar o reivindicar unos derechos que toda persona ha de tener, como son la igualdad de oportunidades o la inclusión en la sociedad. El Día Internacional de Discapacidad, bajo el mi punto de vista, es un és una diada reivindicativa reivindicar, doncs que, bueno, recordar que este día es necesario... Doncs perquè encara dia d'avui, en ple segle XXI, existeix molta discriminació i estigmatització no? davant d'una persona doncs, que bueno, té unes característiques diferents no? de... que algunes persones, no? o un gran nombre de persones, pensen que és la normalitat, no? que és un terme doncs, molt, molt, com ja sabem, molt, molt subjectiu, no? L'ideal seria que aquest dia no, no fos necessari. O sigui, aquest dia és necessari doncs, per totes, no? O sigui, perquè ja eh, assisteixen, no? Eh, aquesta discriminació i aquesta estigmatització. I per aquest motiu és necessari. En L'ideal, l'objectiu seria que arribés un dia no? en el què aquest dia no fos necessari i, bueno, dintre que és el concepte de diversitat funcional, doncs acceptessin no? que hi ha persones diferents, no?, amb diferents actituds, en diferents capacitats i, bueno, voldria dir que, que hem aconseguit interioritzar no?, aquest concepte. Però, mentrestant, sí que és necessari doncs, per fomentar una discriminació positiva i per, no només per això, sinó per reivindicar uns drets i, i bueno, una adaptació a la necessitat i per potenciar no?, a, a, a totes les persones no?, que ho necessiten. Bé, aquesta és la meva, la meva opinió I, i també val a dir que, que tenia en compte també, eh, doncs, dintre d'aquesta reivindicació es reivindica també els recursos que per, puguin permetre assolir el rendiment ple del desenvolupament de, de les persones. I ara escoltarem l'opinió de l'educador social, l'Oscar Martínez. Doncs si hagués de fer una valoració sobre la situació actual de les persones en diversitat funcional, tenint en compte que eh, dissabte és el Dia Internacional, doncs diria que evidentment hem avançat molt en, en moltes qüestions que tenen a veure amb la inclusió de les persones, eh, però que és cert que hi ha una falsa imatge de que s'hagi avançat al màxim. i Això vol dir que encara els col·lectius de persones en diversitat funcional han de continuar una lluita diària perquè realment els entorns eh, siguin inclusius. Eh, el que sempre s'ha apostat des d'aquest punt de vista és en el fet de poder crear i poder tenir en el nostre país una escola inclusiva real, és a dir, que no hi hagi eh, cap mena de dubte de que es fa una escola inclusiva amb totes les seves conseqüències que en, en, en està demostrat que són positives per al seu entorn. Només una escola inclusiva real farà que els entorns eh, siguin realment eh, inclusius. Eh, al marge d'això i de coses més etèrees i més abstractes eh, com deia les persones amb diversitat funcional encara han de fer lluites, jo no oblidaria coses així que em venen al cap eh, molt concretes com és el fet que a Montcada en aquests moments farà un any 365 dies que eh, les persones amb diversitat funcional no poden accedir a una cosa tan important com és una biblioteca fa eh, molts mesos que s'estan mobilitzant i encara l'ascensor continua sense funcionar en aquests casos l'administració evidentment eh, es passa a la pilota d'uns uns altres però la qüestió és que les persones amb diversitat funcional a Montcada en aquests moments no tenen dret a l'accés a la cultura i a una biblioteca i per suposat evidentment continuen havent-hi encara situacions en quant al transport públic que deixen molt que desitjar. recordem també que fa més d'un any i mig que s'està lluitant perquè la parada d'Avinguda Carrilet de l'Hospitalet sigui realment accessible i si no ho és que li acaben traient el logotip de accessible fins que realment eh, ho sigui. Eh, en definitiva, s'ha avançat, evidentment, i només faltaria, però només faltaria que no s'hagués avançat, tenint en compte que la majoria de coses que s'ha avançat són drets de les persones. Però encara queda molt per tenir realment una, eh, una, un país eh, on eh, veritablement les persones amb diversitat funcional puguin tenir tots els drets de la resta de persones. A continuació, escoltarem l'opinió de l'Àngel Gómez, que és president de l'Associació per a la Integració Laboral dels Mossos d'Esquadra amb Discapacitat. I també escoltarem l'opinió de la Conce Miró, que fa la tasca de protocol al Departament de Treballs, a Fes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Hola, bona tarda des de les associacions de bombers, Mossos d'Esquadra i Policies Locals, vull manifestar que el proper dia 3, com cada any, és el Dia de les Persones amb Discapacitat fixat per la ONU. El fet de tenir un Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat vol dir que no estem en un bon camí i que no es dona la integració com una cosa normal, sense que no tinguem que assenyalar un dia per recordar que existim. I en el cas nostre, l'únic que volem és poder treballar i un tracte digne com a persones. Una cosa tan senzilla és del tot negada sistemàticament. Posaré uns exemples. Ara el Departament d'Interior no discrimina per raó de sexe, tampoc per raó d'edat, però sí que continua discriminant per raó de discapacitat. Fins quan es fa moltes propagandes dient que denuncis la discriminació, però és paper mullat. Quan ho fas, et miren malament i pots tenir represàlies sempre molt sutils. La vulneració de la Convenció de la ONU és de forma sistemàtica, i no se li dona el caràcter que té com a norma, quan es diu, per part d'alguns tècnics, que està per sobre un reglament. Però el més greu és quan alegues la convenció als jutjats i tribunals en les demandes, dient que estàs discriminat per raó de discapacitat, i després, en les seves sentències, no existeix ni l'anomenen. Els que desprecien els discapacitats neguen el dret a la reubicació, van actes per sortir a la foto, i què ben macos fent la senyal del cor, la hipocresia està servida. Nosaltres som diferents. No som com ells. Volem ben poc poder treballar i poder ser reubicats a un lloc adequat. Per això diem que el dia que no sigui el dels discapacitats voldrà dir que tenim feta la integració. Mentrestant, tindem aquest dia perquè alguns es facin la foto i es pensin que són algú i dormin tranquils. Gràcies i bona tarda. Aquest dissabte 3 de desembre comemorem un any més el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional o Discapacitat. Des de 1992, és a dir, fa 24 anys, cada 3 de desembre se celebra mundialment aquest Dia Internacional. Enguany, des de les Nacions Unides, aquesta diada s'emmarca en una doble commemoració. Per una banda, fa 10 anys de l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, i, per una altra banda, la diada d'enguany s'emmarca en la recent aprovació de l'ambiciosa Agenda 2030 del Desenvolupament Sostenible, un pla global d'acció que ens insta a tots, tal com deia el secretari general de l'ONU, a no deixar ningú enrere. Personalment, enguany, a mi m'agradaria que a Cerdanyola el lema de la diada fos el mateix que el de l'Afis en el seu web. La diversitat funcional forma part de la condició humana. Per tal de consciència que cal d avançant fins que ja no calgui un dia internacional de la discapacitat. ja que de dits internacionals només n’hi ha per les coses excepcionals, no per les normals. Entre tots i totes ho aconseguirem. Gràcies. Don't ask me Doncs hem arribat al final d’avui de, del nostre programa. Avui ens acomiadem ja fins l'any que ve. Mm, fem un, uns dies de vacances i ens trobem a l'any que ve. Esperem que tingueu uns bons Nadals, un, una bona entrada d'any nou, 2017, carregat de bona sort. I si recordeu que si voleu contactar amb nosaltres podeu trobar-nos al Facebook ...parlem de diversitat. El mail parlem de diversitat@ciaciófuncional.org o bé el telèfon que ens diu el, el Juan. El 6:15 3047, 46, 46, 82. Tornem al, al gener en novetats. Bon vespre, bon Nadal i feliç any nou 2017. Any de la sessitat Universal.